Люди добрі, люди злі. У холодних, мокрих садах тривав сірий ранок, а шукач просто стояв на місці і думав про те, що раніше було краще. Стояв на місці посеред того кола бурих могил і дивився на скопану землю над Хардінгом мовчуном. Просто дивно, що людина, яка говорила так мало, може лишити по собі таку порожничу. Останні кілька років шукач провів у мандрах, довгих і дивних, Зні в нікуди. Ще й утратив безліч друзів дорогою. Він згадав тих усіх, хто воз'єднався з землею. Хардінг мовчун. Тул дуру грозова хмара. Руд тридуба. Форлі найслабший. А за що? Кому від цього стало краще? Скільки всього змарновано. Від цього могло знудити до глибини душі навіть людину знамениту спокійною вдачею. Всі вони пішли з життя, і тепер шукач почувався самотнім. Без них світ змалів. Він почув кроки на мокрій траві. То Логін ішов до нього крізь мряку. Довкола його обличчя курилося видихнути повітря. Шукач згадав, як радів тієї ночі, коли Логін ще живий, увійшов в коло світла від багаття. Тоді це здавалося новим початком. Гарною миттю, що обіцяла ще ліпші часи. Вийшло ж не зовсім так. Дивона, та тепер Шукач уже не почувався таким щасливим, коли бачив Логіна дев'ятипалого. «Король північан», – пробурмотів він, – «кривава дев'ятка, як минув день?» «Мокре, от як. Рік наближається до кінця». «Ага, скоро зима», – Шукач пошкрябав жорстку шкіру в себе на долоні. «Вони надходять дедалі швидше». «Тоді, мабуть, мені вже час вертати на північ». Кальдери і досі на волі. Баламутять, і мертві його знають, яку кашу там заварив доу. Так, можна і так сказати. Нам пора вшиватися. Залишишся тут. Шукач підвів погляд. Ага. Треба, щоб хтось поговорив із південцями, домовився. Я ніколи не знав нікого, хто говорив, би краще за тебе. Ну, хіба, може, би тоді, але тепер він не варіант, а вже? Про що домовлятися? Може, нам знадобиться їхня допомога. На півночі буде повно людей, яким не надто сподобається, як усе склалося. Народ не хоче собі короля, чи принаймні не хоче такого короля, як я. Підтримка Союзу стане нам у пригоді. А ще не зайве було б, якби ти повернувся з якоюсь зброєю. Шукач скривився. Зброєю, так? Краще мати зброю і не потребувати її, ніж потребувати її. Решту я знаю. А як же ще один бій і на тому все? А як же вирощування чого-небудь? Поки що, мабуть, вирощувати все доведеться без нас. Послухай, Шукачу, я ніколи не нарвався на бійки, ти сам знаєш. Але треба дивитися, навіть не продовжуй. Шукачу, я зараз намагаюся стати кращим. Що справді? Щось не бачив, щоб ти дуже старався? Це ти вбив Тула? Логінові очі примружилися. у щось потякав, так? Байдуже, хто там про що потякав? Ти вбив грозову хмару чи ні? Це нескладне запитання. Або так, або ні, та й усе. Логін пирхнув так, ніби зібрався розсміятися чи заплакати, але не розсміявся і не заплакав. Я не знаю, що зробив. Не знаєш? Яка користь від «не знаю»? Те саме ти казатимеш, коли проштрикнеш мене у спину, поки я намагатимусь урятувати твоє нікчемне життя? Логін скривився, опустивши погляд на мокру траву. Може і так. Не знаю. Він знову поглянув шукачеві в очі і пильно в них вдивився. «Але така вже ціна, хіба ні? Ти знаєш, що я таке? Міг би обрати собі іншого поведиря?» Шукач провів його поглядом, не знаючи, що сказати, і не знаючи навіть, що думати. Він просто стояв на місці посеред могили і мокнув. Відчув, як до нього хтось підійшов. «Червона шапка». Той в дощ дивився вслід чорній постаті Логіна, яка вся тьменішила і тьменішила. Похитав головою, міцно стуливши вуста. Ніколи не вірив в історії, які про нього розповідали. Прокривав криваву дев'ятку. Я гадав, що це все порожні балачки, але тепер я їм вірю. Чув, він убив крамокового сина під час того бою в горах. Розітнув його недбало, наче жука розчевив. Безпричинно. Ця людина нічим не переймається. Гадаю, гіршої людини не знайти на всій півночі. Навіть битот не дотягує. Це справжнішенький лихий покидьок. Справді? Шукач зрозумів, що впритул наблизився до обличчя Червоної Шапки і кричить. «То до сракі тебе, падлюка! Хто, бляд, дав тобі право судити!» «Да я просто кажу, то й все!» Червона Шапка витріщився на нього. «Ну, тобто, я гадав, ми думаємо про те саме!» «А от і ні!» Щоб про щось думати, треба мати мозок більший за горошину. А в тебе, придурко, такого нема. Ти не відрізнив би добру людину від злої, навіть якби вона на тебе постяла. Червона шапка кліпнув. Правду кажеш, бачу, що помилявся. Він відступив на крок назад, а тоді пішов геть крізь мжичку, хитаючи головою. Шукач провів його поглядом, зціпивши зуби і думаючи про те, що йому хотілося б когось ударити. Тільки кого невідомо. Там не було нікого, крім нього, принаймні, тепер. Крім нього і мертвих. А втім, може, так воно і буває тоді, коли в бої припиняються з людиною, яка не знає нічого, крім боїв. Тоді людина б'ється із самою собою. Він протяжно вдихнув холодного вологого повітря і насуплено поглянув на землю над могилою мовчина. Замислився. Замислився, чи відрізняє тепер добру людину від злої. Замислився, яка між ними різниця.